Drušní čtení z prvního listu Petrova a poštol píše. Neboť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám předlohu, abyste šli v jeho šlepejí. On se nedopustil Žíchu, ani les nebyla nalezena v jeho půste. Když mu spílali, neodplácel spílaní. Když trpěl, nehrozil. Ale předával vše tomu, jenž soudí spravedlivě. On sám ve svém těle vynesl naše dřívky na dřevo kříže, abychom zemřeli dřívům, a byli živi spravedlnosti. Jeho zranění jste byli uzdraveni. Nebo jste byli jako ovce? ale nyní jste se obrátili k pastýři a biskupu svých duší. Pán byl vzkříšen, opravdu byl vzkříšen. Haleluja. Nebo jste bloudili jako ovce, ale nyní jste se obrátili k pastýři a biskupu svých duší. Kristus je dobrý pastýř, Kristus je biskupem našich duší, našich životů. Možná vás překvapí tady slovo biskup, ale je to tady v tom původním smyslu toho řeckého slova dozorce. Kristus to nad našem životě a proto se nemusíme bát.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 dobré pastviny a dopadlo to špatně, protože nesledovali toho jediného dobrého pastěře, toho, kterému vyznáváme. Hospodin je můj pastíř. Ano, Kristus je biskupem, Kristus je pastíř Neboť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 a se o nás stará. Ovšem začíná to s tím slovem neboc. A předtím je ještě něco jiného. Když jsem to četl v Biblii, tak jsem si lekl. Čtu od osmnáctého verše. Otroci, podřízujte se ve vší básni pánům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 Ale budete-li snášet utrpení, ať jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni. Nepod i Kristus trpěl za vás. A navazuje apostol Petr z citaci staré křesťanské písně, který opěvuje utrpení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 byli humánně, bychom dneska řekli, a někteří, které byli hodně zlí. No, je to milost, snáší někdo bolesti kvůli svědomí a trpí nespravedlivě, píše apostol. Tak píše právě o těch druhých případech. Křesťanské církvy hraly v 19. století v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 Běžná řeč o Ježíšovi je, že on nám dává vzor a my se snažíme podle jeho vzoru žít. To by asi každý křesťan podepsal. Ne? Tady je to trošku jinak a proto jsem do překladu dal jiné české slovo, nevím úplně, jestli to sedí předlohu. Jaký je rozdíl mezi předlohou a vzorem.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 Musí to být, ne, že může být stejně, musí to být stejně a toto slovo používá apostol tady zle. schválně. Protože toto není k dispozici, to není, to není na výběr, že Kristus trpěl a proto podle toho trpí i křesťany. Nevím, kdo z vás byl tedy minulou neděli, jsem kázal zase o, o tom Petrovi, o tom dopisy Petrovem, že adresáty jsou křesťany, kterým to nedali, nedali na výběr, jestli chtějí trpět nebo ne. Křesťany byly pronásledovány a ten apostol se snaží jim ji povzbudit. Povzbudit k víře a aby vydrželi.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 Slepých. Slepých. slepých. Tak není to etické rozhodování, není to ani dobrovolní, ale je to zajistý, zajistý podíl na kristovém utrpení. A o to jde. A v tom tkví naděje křesťanů. To, co prožívají a těto zlí kruty nedobrovolně to ji udržuje na cestě za Ježíšem. To tam nejsou sami. Nejsou jako svobodní umělci, kteří se vymyslí svou vlastní víru, ale vidí to, co prožil Kristus a můžou s ním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 On tento dňábelský průkruh prolomil tím, že trpěl za nás. Vynesl naše hříchy na dřevo křížek, zpívají křesťany. Tak ta předloha, ty šlepe je Ježíšovi, tu jsou. Jsou ale moc velký.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 Nedívaj se na druhé lidi z výšky. A mám pocit, milí bratři, milí sestry, to byl ten přístup v té jednoty bratřské, když prosazovali osvobození otroku. Že byly hlasity, protestovali, ale ne tím, že myslí, že tím všecko vyřídíme. Věděli tu jednu věc, že Kristus